بسم الله الرحمن الرحیم المعدل دریم قسم ده حدیث المعدل غورتا سوتا معلق او مرسل تیرشو دریم نمبر ده المعدل تعریف ده دې سده اسم مفعول دا اسم مفعول لے من اعدو لہو بمانا اعیاہو پا معنی دستڑی والی رازی یعنی دستڑی والی استلاحان ستوئی ما ساقت و من اسنادی ہی اثنانی کی غرضی دلی وی د سند د دینه دوا راویان فاکثر یا ډیر علت والی خلګاتار به در په دا د حدیث معدل تعریف ده ادا یا دول غواڑی کشل پی ری چاو هجیا دی نکی ربیعه بدا زندی جته و ته یرو حدیث معدل لهتبر په بیا تعریف لټه مثال د دی حدیث بسن گئی ما رواہ الحاکمو چے امام حاکم رحم اللہ حدیث نقل کرے دے فی معرفت علوم الحدیث پا معرفت علوم الحدیث کی بسن دی ہی پا خبل سن السرا الالکعنبی کعنبی تجدائی اور دے ان مالکن انه بلغه امام مالک رحم الله و ايده تا خبر رسید لري چې ابا هريره رضی الله عنه قال فرمایلي دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي للمملوك طعامه دمريبه طعامه او کسوته جامه به مالک ورکای بل معروف د عرف عادت او شريعت مطابق ولا يكلف من العمل او ذا مكلف كل رشدي او کار عمل الا ما يطيقه مگر هغه چې د وس او طاقت وی قال الحاكم چې دا د فن پماهرینو علماو کله امام حاکم وی هار معدلن دا حدیث معدل له ان امام مالک رحم اللہ نا اعدو لہو هاکذا فی المؤتواء فمؤتواء کی دا حدیث دا غشان معزل ذکر کرے فہذا الحدیث معدولن دا حدیث معدول لیننہو ساقات منہو اثنان دا دین غرزی دلی دی دوراویان متوالیان پیدر پی, پی بین مالک و ابی حریرہ رضی الله عنہما و قد عرفنا او پی جنزلی دی مونگا چنو سقتا منو اثنان متوالیان غرزی دی دینا دو پی در پی من روایت الحدیث در روایت دا حدیث نا خارج المؤتا حاکزا چی دا مؤتا خارج دا غی حدیث سند دا سده عن مالکن عن محمد ابن عجلان عن نبی یا نبی حریرہ نگر دو, دو آسی تی پر منز کی غرزی دری <خصف> <خصف> حکم دا حدیث معدول صدی <سده> وی حدیث ضعیف دا حدیث ضعیف <ده> مرسل و و دا بد حال والله دی و مرسه د منقطوي و کا او دغ بدواې لکه سرهتل محضووف نه د وجه د ډیروالي د هزب شورایان نه د سند نه د حکمو معولې به اجلو لما دا حکم په اجماع د ولما دی. چه معدول دا حدیث زعیف ده دا سچه نه حدیث زعیف ده اجتماعه مع باز صور المعلق ویو کنا راجم کی دلد دی حدیث معدول دا باز صور دا حدیث معلق سرا ا ته موعلق پی جره کړه سلام واي دا به تعریف وکړه او دا دغه طالب د واساری په ور پاره راټه پخدي حدیث دا پهول لذیذ په اړه وایي کوي توايمه سلام ہاں بلاتانی دل اگر سبق دے ا دې مستی رتخ راشی ادو کو دې اصول حدیث ہوے ہاں ردل زوړ نو ور جننه بس هوا دغه ښه خوند سره درک موي بازی ګرزه وقار خدود دی په لګوره ښه الهب لیکولج د کال دی دغه چټي کړه ها باور درته کیږي خلک عالم مده نه جوړې ایس پسې ستر لړن ته پر صفک وو تداس یو کژنن مشورو ک پاتې کیګا یا بم ازګر مشکې نو زبضان کلاس لرې سو ما هم نه پسی ککنه مآخام نمآسوتانا پوری کلاش کا، تو اول عرص بلی دل تایی. اتامو که توسخا، اوهی نمی نکتای، پا ایده زورددانا سبک جوڑای، کتا لینه، ترددانا جوڑای، بس که ایده ایده ایده ایده ایده ایده ایده ایده ایده ایده ایده اوستا سمده ای سمکسا کتاب ختمو ما ایده ایسی جی ها؟ Wow, it...